«А як же тайфун Маруся? Хто ж її врятує?» «Сьогодні Кощій на ній ожениться і квит! Пропаде прекрасна дівчина, яку все наше село Гарбузяни так ніжно любить!» «Лаврентія, голубе, що робити? Треба ж рятувати тайфун Марусю, а я бач!» Кіт Лаврентій лапою за вухом почухав і каже... Для того, щоб когось врятувати, спершу треба самому врятуватися, як мінімум. Ну ж, розумний кіт. Лаврушо, кажу, то як же ж бути? Лаврентій знову за вухом почухав і каже. Бери, оно, заступ. Копай. Дивлюсь, стоїть попід стіною заступ. Звичайний, залізний, з дерев'яним держаком. Звідки він тут узявся? «Беру я заступ. А де копати?» Кіт Лаврентій лапою на золоту підлогу показує. «Тут! Копнув я!» Дивна річ. Заступ, як у землю, в підлогу, в груз. Почав копати. Чудеса! Кольором золото, а на дотик земля. І пахне землею, і так гарно копається. Настрій у мене одразу став, як отоді, коли ми вчора копали І сама собою пісня заспівалася Піть-піть-піть, тьох-тьох-тьох Ай-яй-я, ай, ай, ох-ох-ох Там Соловейко щебетав Співаю і чую, наче не один співаю А з вами усіма І голос тайфун Марусі виводить І так мені гарно Однак помічаю я Незбагненну, здавалось би, річ Копаю я підлогу а яма робиться у стіні. Та це мене чогось не дивує, наче так і треба. Захопився, заступом розмахався, аж поки не зупинив мене кіт Лаврентій. Досить, уже пролізеш, треба тікати. Визирнув я крізь дірку у стіні, оже високо. Ой, кажу, як же я звідси злізу, гепнусь, Мокрого місця не лишиться. Кіт Лавренті усміхнувся. Не бійся, я тобі свої крила дам. А ти? А я так стрибну. Ми, коти, висоти не боїмося. Сказав, скочив мені на плечі, лапкою дряпнув ліву лопатку, праву, і вже в мене за спиною крила. Замахав я ними і злетів у небо. І так мені легко, так мені радісно і весело, що й передати вам не можу. Літаю, перевертаюсь у повітрі, мов той голод. Дивлюсь, а поряд ви літаєте. І підлітаєш до мене, ти журавель, і кажеш: ех, марусик, марусик! Не чекали ми від тебе такого? Я хочу виправдатись, хочу щось сказати. Але тут підлітаєш до мене, ти, цигане, і як уріжеш мене поза шийку. Правильно, весело сказав Сашко циган, бо заслужив, я можу й зараз додати. Та почекай, не перебивай, хай договорить, зупинив його журавель. Та нема чого договорювати, зітхнув марусик. Бо тут я і прокинувся.